Ну, ви ж художники тільки і звикли, що малювати таке голе. Вузлики мокрі не піддавалися, їй би не треба й позувати. Закарбувалася вмить уся, і в купальнику краще, аніж без. Хоч вона, побачивши мій переляк, припинила смикати поворозочки. Дивно, але наш брат багато перемалював, на турниць, але тут була не студія, а навпаки, і яких зусиль я не докладав, а почервоніти не стримався, скрізь, де не було одежі, композиція інакшилася. Її тепер прикрашав дурнуватий вираз на обличчі художника, особливо зважити на дві вербові гілки в його руках, одна з дичками друга з рибками та ще на роззявленого рота, який засвідчив цілковите незнання сільського життя. Вона зареготалася точнісінько так, як сміються русалки, і замить знову спритно зав'язалася у своїй бікіні. Я подивився, куди б покласти урожай, але окрім вогнища, Нікуди було, тому що дівчина сиділа на лавці, заширокій, як про неї одну. Вона взялася мені допомогти, і наші пальці зіткнулись. Такої мізансцени для картини було забагато. Годилося і для добрячого кліпу. Одна в купальнику, друга в джинсах, тримають кущики з рибками-грушками, і танцюють навколо згарища. Що поволі кружляємо, ми б помітили лише за третім колом. Лише одного не міг збагнути. Чи це вона зачарувала, чи це я? Бо очі були в притул, мокре волосся, торкалося, і не могло охолодити. Стримуючи уяву, не зморгнеш, та й не хочеться, Бо очі дбайливі, Уважні. Дивись, не надивишся, Будь ти художник, Будь ти і столичний, А лише зараз бачиш Себе чужими очима, Бо вони завертаються Колом так, Що сам стоїш, А все навколо Обернулося, Та ще дві гілки рясні Непорушні, та дві руки та пальці, які не наважуються отпустити, Це кінчиками тримаючись кружляння, Та ноги самі шукають ступити, не спіткнутися, Обертають, поринаючи сонце сонця в дим, Звід у мокрі коси, хвилясті, зблискуючи міріадами і вії і скристі, оцвічують зачей чей, за мирних, занурених у себе і в тебе водночас. Томуючи автентичність, збагнеш, що ти одягнений, відчуваєш себе в бікіні більшою мірою, ніж вона. Доки не здогадався надкусити грушку, потім вона, щоб дивитися на тебе крізь гілку, крізь грушки, Потім крізь щучки провести тебе ними по обличчю, Вигадуючи нового ритуалу. Треба було гриби на гілці пекти, Пошкодував я про вчорашню страву, Букет з грибів дуже пасував би зараз. Тим часом Грушевого вона поклала мені на спину, Галузки лоскотали, я відчув, як біль звідти зник. Обійняти її щучками, я не наважувався. Були занадто кулінарними. Вона розуміла це і тому надкусила одну доволі звабно, двозначно, бо й мені довелося також. Танок триває. Проспівав я крізь рибку, доки вона не з'їдається. Ви не художник. Поет. Нагородила вона мене, і я почав думати, що непогано, бо так почати одну рибку з двох кінців і поцілуватись нарешті. В цьому було б щось французьке чи індійське, бо французи щучок не їдять, лише жабок. Вона откинула мої думки разом з шашликами. Я утулився губами в щоку, перший поцілунок був неприступний. Коли я взяв її за стан, то відчув, що він надто теплий і сухий.